Pasteluri DE VASILE ALEXANDRII Bradul, sus, pe culme, pradul verde, sub zăpada albicioasă, printre negură se perde, ca o fantasmă geroasă, și privește cu tristare cum se primblă prin răstoace, iarna pe un urs călare, iarna cu șepte cu joace El se scutură și zice, în zadar tu, vrăjitoare, aduci viforul pe aici, aduci zile fără soare. În zadar, îngheți pământul, ucizi florile și stupii, și trimiți moartea cu vântul, și trimiți foamea cu lupii. În zadar, a ta suflare, a râuri, încheagă, șterge urma pe cărare și de mine țurțuri leagă. În zadar, aduci cu tine corbul negru și prădalnic, și din codri cu jivine faci să iasă urlet jalnic. În zadar,